Ya muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menyebarkan sunnah. Shallallahu alaihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. arsala rasulahu bil hudaa وَالْحَقِّ الْيُفْتِرَهُ عَلَى الْحَقِّ كُلِّهِ وَلَوْ كَانَهَا الْمُشْرِكُونَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاهْدَعُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدَاهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِم وَبَارِك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 yang kita ambil dari kitab fikir asma'u khusnah itu upaya kita untuk memahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang khusnah, yang baik dan ini termasuk diantara bentuk Tuntutan kita beriman kepada Allah taala adalah memahami tentang siapa itu Allah Subhanahu taala. Dan pertama kali yang wajib untuk kita kenal sebelum kita mengenal yang lainnya adalah kewajiban mengenal Allah Subhanahu taala. Karena mengenal Allah akan menjadi dasar Mengenal semua selain Allah Ta'ala Demikian pula Kewajiban yang pertama kali Wajib kita tunikan adalah berkaitan dengan haknya Allah Sebelum kita menunikan haknya para hamba-hamba Allah yang lainnya dan seandainya, mos kalian ada istilah fikih, itu salat, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji dan fikih-fikih yang lainnya yang kita juga antusias untuk mempelajarinya dan itu adalah bagus dan tertuntut tetapi jangan lupa Sesungguhnya para ulama Ada istilah yang namanya Al-fiqhul al akbar dan al-fiqhul asghar Fikih yang besar dan fikih yang kecil Fikih yang besar maksudnya adalah Semua pembahasan yang berkaitan dengan masalah akidah Itu fikih yang besar Fikih yang kecil Pembahasan yang berkaitan dengan fikih-fikih yang kita kenal. Fikih salat, fikih puasa, fikih zakat. Sehingga sebelum kita menyibukkan kepada fikih-fikih yang dalam perkataan para ulama al-fiqhul Ashar maka tentu kita tertuntut untuk lebih perhatian juga kepada al-fiqhul akbar. Ini fikih yang besar. Karena ini akan sama uh, karena tidak akan ada fikih yang asghar ini kalau kita tidak memiliki keyakinan tentang fikih yang akbar ini. Kenapa kita salat? Karena kita menyembah Allah taala. Kenapa kita puasa? Karena kita menyembah Allah taala. Kenapa kita puasa zakat haji? Karena kita beribadah, karena kita menyembah Allah dan Allah menuntut kita melakukan itu semuanya. Maka Pembahasan tentang Allah adalah pembahasan yang menuntut pertama kali untuk kita ketahui sebelum yang lain lainnya. Alangkah itulah Bapak sekalian sebagaimana yang telah kita sampaikan insyaallah bahwa dalam sejarah pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun beliau di Mekah hampir tidak ada ayat-ayat ahkam, ayat-ayat hukum ayat-ayat yang berkait dengan yang kita kenal dengan fikih-fikih yang tadi salat, puasa, zakat, haji, beban-beban syariat yang lainnya termasuk larangan-larangan, ini khomer, riba dan yang lainnya itu kecuali setelah di Madinah. Ibaratnya Allah SWT tidak memancangkan tiang-tiang Kemudian atap Kemudian ornamen-ornamen rumah yang ada Kecuali setelah dibangunnya fondasi Setelah disiapkannya fondasi Sehingga begitu fondasi siap Maka mau dibangun tingkat berapapun Maka siap saja Tapi kalau fondasinya tidak siap Mau diartic, mau ditegakkan bangunan di atasnya nanti amblek-amblek terus dan tidak akan ini terwujud bangunan yang megah. Kalau seorang hatinya masih kosong dari keimanan kepada Allah, tidak ada pengagungan, tiada kecintaan, tidak ada pengenalan dia kepada Allah Swt. Dia setiap diajari kewajiban uh, ini, diajari larang ini. Wau komo ngapa-tepati anane kok dikongkon kongkon Kongkan, kongkon Oleh getra itu, ra itu, ra itu, ra rasa penajian. Tidak ngerti. Ini adalah menjadi berat karena memang tidak ada pondasi yang mendasarinya. Lain dengan para sahabat ketika mereka telah tertanam rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang kemarin yang sedang kemarin kita Itu sampaikan bagaimana dampaknya dengan ibadah-ibadah yang kemudian dia tonekan. Mas nah, kalian kalau itu berkaitan dengan kewajiban maka seorang yang sudah mengenal Allah Subhanahu Wataala dan mengenal tentang rentetan akidah yang mulakhir kemudian kehidupan hari akhir maka dia dengan akan dengan mudah dengan sangat ringan Dengan penuh semangat Dia akan Melakukannya semuanya itu Contoh umamanya berkaitan dengan Kewajipan Ketika Allah SWT Memerintahkan kepada Hambanya Aqimus Salah tegakkan Salat Aku dengan suara Aku seluan untuk salat Mesir Hayya ala salat, Hayya ala Falah Maka orang yang hatinya telah tertanam rasa pengaguan kepada Allah dan sekalian Sebegitu dikatakan oleh, diceritakan oleh Ibn Mas'ud Ada bapak-bapak Ibn Mas'ud seorang sahabat Nabi Ketika beliau cerita tentang keutamaan sholat jamaah Dan kewajiban sholat jamaah bagi laki-laki khususnya Maka beliau cerita ada bapak-bapak yang kalau secara fisik dia sudah ubur Dia pun kalau ke Mesir Harus dipapak oleh dua orang Tapi toh Dia walaupun dengan cara seperti itu Selalu dia datang ke Mesir Kenapa? Karena telah tertanam di dalam hatinya Bagaimana kecintaan Allah kepada salah jamaah Bagaimana pahala yang disediakan Allah Berkaitan dengan salah jamaah maka dia pun ingin meraih yang tertinggi apa yang ada di sisi Allah Ta'ala walaupun tidak ada keuntungan materi bagi dia contoh lagi, kata Uwe eh, bin Ka'ad ini dampak kalau kita mengenal Allah berkaitan dengan amal ibadah kita Beliau cerita ada sahabat Nabi yang kalau cerita tentang jarak rumahnya dengan Zid Naba'u, dia paling jauh dari penduduk Madinah, paling jauh rumahnya itu. Selalu dia pulang pergi jalan dan tidak pernah absen dari salah jamaah di belakang Nabi Wasallam. Bahkan disarankan pun kepada temannya itu, buat kamu beli kendaraan aja biar kalau siang, Bisa lebih ringan dari sengatan matahari, karena di atas kendaraan. Kalau malam, bisa terlindung dari dinginnya malam. sehingga di lebih dinginkan lagi. Apa kata dia? Katanya, Maya Suruni, anak mangsini fijambil masjid, tidak membuat saya gembira. Katanya. Walaupun seandainya rumah saya itu di samping masjid, ibaratnya buka pintu keluar melangkah keluar langsung halaman masjid. Oh, enggak, bos saya gemila. Apa yang mendorong dia seperti itu? Uridu ayuk tabali mansaya. Saya sangat ingin sekali seandainya langkah kakiku semenjak kapal dari rumah sampai ke masjid dari masjid sampai ke rumah itu dicatat oleh Allah Subhanahu taala. Apa kata Nabi ketika mendengar ucapan si orang ini, qad jama Allah lak. Allah, Allah telah mengumpulkan semua yang kamu inginkan tadi. Tidak akan orang sering yang itu Kecuali dalam hatinya telah Tertanam penampingan terhadap Allah SWT Kemudian contoh yang kedua Bersama kalian Berkaitan dengan larangan Berkaitan larangan Orang itu Menyapunan kalau sudah Gatok Atau kecanduan Sesuatu Gampang Gampang Gampang Anggap untuk melepaskannya itu susah, apa gampil, susah dan super susah. Kalau diantara minta maaf pun terusannya diantara kita ini ada yang eh, gatok rokok, gatok rokok, kecanduan rokok. Itu masya Allah, untuk pisah dari rokok itu susah, super susah. Tapi lain lagi ketika di dalam hatinya sudah berbicara tentang iman. Para sahabat, itu orang yang sudah kecanduan Khomer. Hampir tidak ada mereka itu kecuali Khomer bahkan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Sehingga mereka tertarik ada semuanya, ada pemimu Khomer. Kecuali beberapa orang sahabat yang dari awal dijaga Allah dari minum Khomer sampai ketika turun ayat salat. Ini larangan supaya tidak minum khamr dekat-dekat salat. La taqrabu fis wa antum sukara. Jangan kamu dekat-dekat salat padahal kamu itu mabuk. Maka mereka pun kemudian minum khamrnya itu ambil waktu yang jaraknya jauh antara minum khamr dengan salat. Contohnya misalnya Isak ke Subuh jauh. Kalau mereka Isak kan dekat. Mendem di mahrib nanti Isa belum sadar bisa ngomian-ngomian eh, Ini ambil jalan yang jauh Sampai satu saat pun Kemudian tetap ada orang yang kemudian Mabuknya belum hilang dari Waktu dia salat Sampai kemudian turun ayat Ya ayuhalladzina amanu Innama al-humru wal-maysiru Wal-ansabu wal-aslamu Rijasul min amani syaitan Fatstanibuhu La'allakum tuflihun Sampai pada akhir ayat berikutnya Fahal antum tahun, apakah kalian tidak mau menjauhkan diri? Maka waktu Nabi ingin menyampaikan tentang haramnya Homer, Nabi hanya cukup mengutus dengan satu orang. Tidak seperti kita ini membuat undang-undang, urut semua diundang rapat, kemudian debat panas, kemudian belum pakai amplopnya, belum pun dah nanti sudah jadi keputusan ada pengawalan undang-undang, biar berapa biayanya, berperang-perang pasukan dikerahkan, siaran televisi, media segala macam, omiliaan. Ya untuk atau bahkan triliunan untuk sebuah program satu perkara Nabi Nga cukup mengutus satu orang Keliling penduduk Madinah Menyampaikan Ala Innal Alainnalhumraqad hurimat Katailah bahwa humr telah diharamkan oleh Allah Ta'ala Tidak ada satu pun telinga muslimin, mu'minin Yang mendengar utusan Nabi Kecuali semua langsung berhenti minum Homer sampai tak yang sedang gelasnya itu nempel di bibir. Kemudian semua sepat Homer yang ada di rumah-rumah semuanya dikeluarkan dan dikucurkan. Homernya diganggang sampai digambarkan Gang Medina itu kayak banjir Homer. Maka lihat sekalian bagaimana ketundukan mereka begitu mendapatkan beban syariat untuk menjauhkan dari barang yang diharamkan oleh Allah Taala, kita bisa kita bayangkan begitu pelacuran wajah mau ditutup yang jelas-jelas super haram dan merugikan, oh. demo yang demo nggak tanggung tanggung, geram-geram pun keluar geram nggak ada malu lagi. Kayak dia walau halalnya mau ditutup Sehingga perlu mereka unjuk kekuatan Ini karena memang hati mereka masih kosong Daripada keimanan mereka kepada Allah SWT Sehingga semua beban syarat itu menjadi beban yang berat dan sulit Orang kalau hatinya belum terisi pengaguan kepada Allah Membangunkan orang yang mau subuh itu bisa celaka, bisa dicejak Bisa-bisa ya, malah dia kemudian kelahir Ketika orang ini tidak ada kesadaran untuk salah subuh Tapi Masya Allah orang yang hatinya telah tertanam keimanan Bahkan dia telah siapkan perangkat khusus Jangan sampai dia terlambat salah subuh Karena ini keuntungan besar buat dia Kemudian sekalian, lihat di antara dampak apabila iman itu nanceh di hati uh, Ketika seorang judia satu saat tergelincir dalam dosa Karena seorang mukmin itu bukan berarti orang yang maksung, tidak pernah salah Tapi bedanya kalau dia itu mukmin dia terjerus dalam dosa maka imannya itu menjadi api yang membara membakar dosa ini dia tidak akan tenang kecuali dia telah bertawab kepada Allah Subhanahu Taala dan dibersihkan dari perbuatannya tadi ada seorang wanita ghamidiyah dia berzina wanita ini kemudian datang kepada Nabi dalam keadaan dia bersedih dan ingin disucikan dirinya Ya Rasulullah Tahurni Ya Nabi, bersihkan hatiku ya Nabi, bersihkan kami ya Nabi, bersihkan aku ya Rasulullah Artinya tegakkan hukum rajam padaku ya Nabi Dan dia tahu, hukum rajam itu dia ditanam atau dia tidak dilempari pakai batu sampai mati Dia tahu, dan itu ngeri Tapi wanita ini kemauan kuatnya Karena dia ingin dibersihkan dari dosanya daripada nanti di akhirat jauh lebih nyeri lagi adatnya dibandingkan dengan hukuman di dunia. Nabi pun kemudian berpaling bolak-balik berpaling sampai nabi katakan, kamu pulang dulu aja sampai melahirkan. Jarak antara orang hamil dengan melahirkan rata-rata -rata berapa? Sembilan bulan. Waktu 9 bulan berlalu Ternyata api iman yang membakar dosanya itu Belum redup Bahkan tetap membara kuat Dia pun begitu melahirkan anak Dia bawa anaknya kepada Nabi Ya Rasulullah Ini anak sudah kulahirkan, tahir ini Sucikan kami ya Sucikan aku ya Nabi Nabi pun Sekali kemudian juga berpaling lagi Pulanglah dan susuilah anakmu. Jarak antara melahirkan sehingga menyusui berapa lama? Sekalian dua tahunan. Jarak waktu yang tidak sebentar, waktu yang cukup lama. Tapi ternyata dua tahun dia menyusui api yang membakar dosanya ini, api yang membakar dosanya ini belum redup, membara, kuat. Sampai dia pun akhirnya datang pada Nabi lagi Dengan membawa anak yang sudah disapih Sudah mandiri Bisa makan makanan sendiri Hingga kemudian Nabi pun tegakkan hukum rajam Kemudian ada diantara Sama-sama sahabat yang melempar Dengan batu sampai darahnya muncrat ke Khalid Kemudian Khalid pun melaknat wanita ini Kata Nabi Jangan Kamu laknat. Seandainya tobatnya wanita itu Dibagi kepada penduduk Madinah maka akan rata, 70 kulit Madinah akan rata menunjukkan kualitas taubatnya yang sangat besar, yang sangat luar biasa sekalian, ini ketika iman itu ada dalam hati seorang si akan berdampak berkaitan dengan melaksanakan perintah berdampak berkaitan dengan menjauhi larangan berdampak ketika dia berbuat dosa dan dia akan begitu ringan-ringannya untuk melakukan apapun dalam rangka meraih apa yang ada di sisi Allah SWT. Ini dampak daripada iman dan termasuk dampaknya menjadikan kualitas ibadahnya kualitas yang tertinggi. Yaitu ihsan yang telah kita sampaikan insyaAllah kemarin. Ihsan. Itu tingkatan ibadah yang paling tinggi, paling bawah Islam. Di atasnya iman, di atasnya lega dan ehsan. Kalau sudah sampai tingkatan ehsan, ini kualitas yang paling tinggi. Paling tinggi. Orang tingkatan Islam artinya sekedar kelihatan melakukan sebuah kewajiban. Orang munafik, menurut sekalian, hatinya kosong dari iman. Tapi dia ikut salat, dia ikut juga puasa, dia ikut juga kadang-kadang haji, ikut juga kadang-kadang bahkan ikut berangkat jihad. Karena memang akhirnya dia bersahadat dan dia nampakkan amal-amal itu. Maka orang munafik ini dihukumi oleh Islam sebagai orang Muslim lahirnya mereka muslim dan di muamalahi dipergauli dengan cara-cara muslimin ketemu disalami di ucapkan salam dia punya hawas bagi seorang muslim walaupun dia ya, hatinya kosong dari iman hatinya diserahkan kepada Allah taala sampai nabi pun walaupun orang munafik sudah sering sekali membuat ya ini ribut kasak kusuk membuat itu uh, hampir para sahabat kemudian sering kali gara-gara orang munafik biang kerok yang berusaha untuk selalu berusaha membuat kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin nabi tahu tapi nabi tidak ingin membunuh orang munafik supaya orang tidak bilang Muhammad membunuh sahabatnya Karena orang munafik, akhirnya adalah sahabat Nabi. Akhirnya adalah bersama dengan Nabi. Sehingga kalau Nabi habiskan orang munafik, maka akan terkesan Nabi membunuh kawannya. Dan ini adalah tentunya image yang buruk. Maka Nabi biarkan. Orang yang baru tingkatannya melaksanakan kewajiban, tapi belum tumbuh dari kesadaran hatinya yang, yang kuat, maka dia tingkatannya muslim maka ada datang orang pernabi mengatakan kholatul aqrabu amanana ada orang aqwab maka dia datang pernabi dan mengatakan ya rasulullah kami beriman apa kata Allah Subhanahu wa menyampaikan jawaban kepada nabi qul Sampaikan ya Rasulullah SAW Kun lam tu'minu Kalian belum beriman Walakin kunu aslamah Tapi katakanlah kami telah Islam Sehingga Allah bedakan antara Islam dengan iman A, Tingkatan iman itu tingkatan di atasnya, Di mana dia melaksanakan kewajiban-kewajiban agama Itu sudah mulai tumbuh dari kesadaran hatinya Karena ada rasa pengaguan kepada Allah SWT antingkatan ah, ihsan di atasnya lagi di mana dia melaksanakan kewajiban agama itu sudah disertai dengan kerinduan berat kerinduan berat ada rasa ini kenikmatan kelezatan di dalam amal ibadah kita pun bisa merasakan masing-masing Bapak sekalian di antara kita katakanlah contohnya salat ada kita ini yang salat pokoknya gugurkan kewajiban, Alhamdulillah gugur kewajiban saya, sehingga amalannya enggak, enggak terus amalannya itu kadang-kadang acak-acakan aca, aca, aca, aca, atau asal-asalan, sing penting wes sholat, sudah selesai, sehingga merasa sudah lega sudah menghilangkan kewajiban, menggugurkan kewajiban. Ini tingkatan sebagian kita begitu di antaranya. Tingkatan berikutnya dia memiliki semangat tersendiri untuk melaksanakan kewajiban salat sudah muncul kesadaran. Tingkatan berikutnya lagi, masya Allah ada kerinduan berat dengan salat, ada kesejukan berat dalam salat, ada kecintaan berat dalam amalan salat. Sila itu sejuk, senang, nyaman. Dia betah, sujudnya, rukunya, bacanya, menikmati. Nah, ini tingkatan yang berbeda. Dan itu tingkatannya berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Maka kata Nabi, ada orang eh kata seorang ulama Ada dua orang yang mereka ini Salat di Mesir Sama Boleh jadi majidnya sama, gerakannya sama Waktunya sama Tapi begitu selesai salat Pahala kedua orang ini Bainal masyrih wal maghrib, Bagikan jarak antara timur dan barat Cukul sekali Kenapa? Yang menentukan apa? Ma'fil kulu apa yang ada dalam hatinya seorang maka kata pada ulama kita al-a'malu ta tafadul bima tafaduni ma fil qulub amal itu memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan yang ada dalam hatinya seorang dan apa yang dalam hati da kita adalah apa sekalian, itu adalah uh, akidah, atau yang berkaitan dengan iman sekarang kita masuk pada pembahasan, yaitu Allah ta'ala keluharga husna semua nama Allah Subhanahu wa taala semuanya dah husna husna nanti dijelaskan yaitu pada posisi terbaik dan kesempurnaan yang total dan kesempurnaan yang puncak sehingga tidak ada lagi yang lebih baik dan lebih sempurna daripada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala belum mengatakan dalam pembahasan ini halaman kalau buku aslinya halaman 29 mak yang arabnya kalau yang terjemahnya halaman 54. 54 di antaranya Allah katakan al beliau katakan begini lafadz enta dalahu fil qur'anil karim asmaul azimah bi wasfha kulluha annaha husna wa qarrar wasfaha bidzalika fil Qur'an fi arba'ati Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji dalam Al-Qur'an memuji nama-nama Allah yang agung dengan sifat-sifatnya كلها انها حسنى semuanya itu berada dalam ini husna kebaikan nanti dijelaskan apa itu husna dan, dan Allah mengulang-ulang Mengulang-ulang Takarrah Mengulang-ulang mengulang Ini sifatnya Allah SWT Dalam Al-Quran di empat tempat Di empat tempat Di mana itu antaranya? Di antara ayat yang bicara tentang Asma'ul Husna Walillahil Asma'ul Husna Fada'u'u biha وَدَرُ الَّذِينَ يُلْهِدُونَ فِي أَسْمَئِهِ سَيُّ جُعْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Dalam surat Al-A'raf ayat yang 180 Allah subhanahu wa ta'ala antaranya menyebutkan dan milik Allah Al-Asma'ul Husna milik Allah nama-nama yang husna nama-nama yang baik فَدَعُوْهُ بِهَا Berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama yang baik itu Allah dalam ayat ini mengumumkan satu, Allah itu memiliki nama-nama yang baik kemudian yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita agar berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang baik tadi asmal husna berdoa kepada Allah itu baru sekali ontem kali berdoa kepada Allah itu ada dua. Yang pertama dalam istilah para ulama dengan istilah doa mas'alah doa dalam bentuk permohonan kita, doa masalah. Kita minta segala macam yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wataala prakteknya bagaimana kita berdoa kepada Allah dengan asmal husna menjadikan asmal husna niku wasilah berwasilah datasakan asmal husna niku datas wasilah mengawali doa kita dengan menyebutkan nama-nama Allah yang baik nama-nama Allah yang baik Bisa menyebutnya itu semua nama Allah Contohnya dalam doa yang nabi contohkan Allahumma inni as'aluka bikulis min huwalak Samaita binafsat Aw alam ta'hadan min khalqik Aw awzata fi kitabik Aw istagfarta fi imi Huit indak Baru Nabi meminta apa yang diminta. Ya Allah, aku minta kebaranku dengan semua nama yang kau miliki. Nama-nama yang Kau namai kunamai dirimu dengannya. Atau yang kau ajarkan kepada hambamu yang tidak kau ajarkan kepada hambamu, hambamu yang lainnya. Atau nama yang kau turunkan dalam kitabmu. Atau nama yang kau sembunyikan di dalam ilmu haibmu. Ini totalitas dengan menyebut nama Allah secara global. Atau bersekalian utawi dengan mendatangkan nama-nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Ya Rahman, irhamni. Wa'idat yang ma'rahman, sayangilah aku. Ya Tawwa, ya Ghaffar, ikhfirni. Wa'idat yang pengampun ampunilah aku. Jadi, untuk yang ini, bos kalian tentunya kita kena faham nama-nama -nama Allah supaya doa kita nyambung atau tidak keliru pasang. Ya Ya Rahman Ya Rahman Urshuni atau Ya Sajidul Ikhawir Hamni. Wajdat yang adabnya sangat pedih. saingilah aku. Ini bukan nyambung, adanya keliru pasang. Atau memasang ini kalimat-kalimat yang berbeda sehingga perlu memahami tiap-tiap nama Allah supaya memasangkan antara yang kita minta dengan menghadirkan nama Allah itu klop itu itu, itu ada tepat. Yang kedua yaitu doa dan to, doa ul ibadah. Doa dan tau ibadah. Di mana setiap nama Allah itu mengandung sifat dan sifat Allah itu menuntut kita beribadah kepada Allah sesuai dengan kandungan yang terkandung di dalam sifat tersebut atau nama tersebut. Contoh yang telah kita sering sampaikan. Insya Allah. Umumnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dat yang Maha Rahman. Artinya pemilik rahmat yang luas dan Allah mencintai kepada Allah yang penyayang maka ibadah kita apa untuk sekalian ibadah kita apa ibadah kita adalah diantaranya karena Allah rahmat yang luas kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Ta'ala قُلْ يَا إِبَادِيَا الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا rahmatillah. الرَّأْمَةِ اللَّهِ kata Allah dengan lembut dalam memanggil وَيْهَمْبَكُ yang bergeliman dalam dosa dan maksiat jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Ta'ala syaitan terkadang sekalian bisikannya kamu itu sudah jelek, kamu itu tukang mendem, kamu itu tukang zina, kamu itu tukang membunuh orang. Kamu kalau kalau, kalau, kalau kamu tobat tidak akan mungkin diterima. dosa kamu sudah terlalu banyak. Kalau sudah bosan dengan kamu, syaitan disikanya begitu supaya manusia enggak bertobat. Karena kalau manusia tobat berarti tangisan bagi syaitan semua dosanya akan dihapuskan oleh Allah Taala. Tapi Allah menginginkan hamba sebelum pintu taubat ditutup. Jikrek silah keluah hambaku bertaubat kepadaku. Aku buka kedua tanganku di waktu siang untuk menerima taubat hambaku yang berdosa di waktu malam. Aku buka kedua tanganku di waktu malam Untuk menerima taubat hambaku yang berdosa di waktu siang Allah tidak pernah bosan untuk menerima taubatnya hamba Walaupun dia berdosa Lalu taubat Berdosa lagi Lalu taubat Dosa lagi Taubat lagi Allah tidak akan pernah bosan menerima taubatnya hamba Selama dia belum tertutup pintu taubat Yaitu waktu nyawa iu nyawa tinggal tersek atau telah munculnya matahari dari barat. Ini apa yang Allah sampaikan sehingga seorang hamba yang tahu nama Allah Al Rahman dia tidak pernah putus asa Dari rahmat Allah Taala. Demikian juga dia akan menjadi hamba yang penyayang yang memiliki rasa sayang yang tinggi kepada para makhluk Allah bahkan kepada binatang sekalipun dia akan sayang. Karena Allah, yaitu suka kepada hamba Allah yang penyayang. Ini di antaranya ketika yang, yang dimaksud dengan berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang khusnah, doa dalam bentuk ibadah. Sehingga ada doa itu doa permintaan dengan kita menghadirkan nama-nama Allah sebelum kita meminta. Yang kedua, kita mewujudkan amalan yang, yang berkaitan dengan kandungan asmaul khusna dan biarkan orang-orang yang mereka itu menyimpang dari nama-nama Allah termasuk yang menyimpang dari nama-nama Allah Bos sekalian orang-orang musyrik menyimpang dari nama Allah karena mereka mengingkari Allah atau menduakan Allah sehingga mereka beribadah kepada selain Allah sehingga menamai berhala-berhala mereka bahkan dengan nama-nama Allah SWT ini adalah termasuk penyimpangan Termasuk penyimpangan orang, -orang yang mulhid Orang yang mereka ingkar total, kafir total Dengan Allah atau terhadap Allah Ta'ala Termasuk orang-orang yang nanti kita pelajari ke belakang Yaitu suka merubah-ubah nama Allah menolak nama dan sifat Allah Dan seterusnya Ini termasuk diantara yaitu Uh, Penyimpangan-penyimpangan berada di nama Allah yang nanti pelajarannya insya Allah bertahap Ini pada bab-bab berikutnya Saya cinsau namakan Ya malun Pasti akan kami balas Apa yang mereka lakukan itu Kemudian diantara Ayat yang ada kandungan Asmal Husna Yaitu surat Al-Isra ayat yang ke-11 eh, Surat ke Surat Al-Isra Yang Allah mengatakan Qul Allah wa idza Ar-Rahman ayama tad'un falahul asmaul husna Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam serulah Allah apa serulah Ar-Rahman mana saja dari apa yang kamu seru tentang nama-nama Allah sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang baik Ayat ini buat kalian Orang musyrik selama ini dia tahunya Muhammad itu menyuruhkan ibadah kepada Tuhan yang satu Kepada sembah yang satu Sehingga Nabi mengingkari kesidikannya orang-orang musyrik Satu saat orang musyrik dengar Nabi menyebut Ya Rahman, Ya Rahim Muhammad katanya mengajak Tauhid menyembah kepada Tuhan yang satu Kok yang disuruh Muhammad, Akeh Ya Rahman, Ya Rahim Wairahman, Ya Rahmin Kok loruh Ar-Rahman, Ar-Rahim Berarti Muhammad musyrik Maka Allah turunkan ayat ini Nama Allah yang mana saja Itu adalah nama Allah Allah punya nama-nama yang banyak Punya nama Mui'asmal husna Nama Allah yang indah yang banyak Ada Allah, ada Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Muhaymin, Al-Azizul Jabbar, Al-Mutakabir Terus sampai Allah terhantar yang banyak Nama mana yang kamu sebut itu Allah Ta'ala Dat yang satu dan Allah yang satu memiliki sekian banyak nama sehingga manapun nama Allah yang kamu seru Allah itu memiliki Asmaul khusna Silakan panggil Allah dengan nama-nama tersebut bukan menunjukkan Allah 2 3 4 5 dan seterusnya. Tapi Allah satu memiliki banyak nama. Kemudian dalam surah Taha ayat 8 diantaranya Allah menyebutkan Allahu la ilaha illa huwa Lahul asma'ul husna Dialah Allah SWT Yang tidak ada sesembahan yang sebenarnya Kecuali dia Allah Dialah Allah Yang tidak ada sesembang yang sebenarnya Kecuali Allah SWT Ini penegasan Allah Bahawa seandainya Di tengah-tengah kehidupan kita ini banyak sesembahan yang disembah Selain Allah Ada jin disembah Kaya ceritanya Nyeri Rokidul. Kemudian ada lagi kebu atau hewan disembah, kayak kerbau disembah, sapi disembah, ada lagi raja disembah, ada lagi pohon disembah, ada lagi kuburan disembah, ada lagi jima-jima disembah dan banyak yang banyak disembah manusia. Bahkan ada nabi disembah, malaikat disembah, orang saleh disembah seandainya manusia ternyata banyak memiliki semban yang ada Allahu la ila illa huwa kata ila, hanya Allah yang yang sesemban yang hak yang tidak ada semban yang sebenarnya kecuali Allah Ta'ala kenapa Allah SWT telah sesemban yang hak karena Allah adalah asmaul husna. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna yang layak disembah itu, bapak-bapak sekalian, yang memiliki rububiyah dan yang memiliki kesempuran sifat. Yang tidak memiliki rububiyah, rububiyah itu yang mencipta, menyubahkan, mematikan, memberikan rezeki, mengurus segalanya. Itu rububiyah, sifat-sifat ketuhanan yang tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan seperti ini dan tidak memiliki kesempurnaan sifat itu tidak layak disembah yang layak disembah itu yang memiliki rububiah dan memiliki kesempurnaan sifat nilai-nilai, setiap Allah SWT memerintahkan menyembah dirinya selalu Allah memberikan alasan Kenapa alasannya? Apa alasannya? Kok kalian wajib hanya menyembah Allah? Ya ayuh anna su'budu rabbakum wa manusia Sembahlah Allah, rak kalian وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَعْفَ لَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَعْبَدًا وَأَعْتُمْ تَعْلَمُ Maka jangan kamu jadikan bagi Allah sekutu Sedangkan kalian tahu Sembalah Allah Jangan buat sekutu Ini Tauhid Jadikan Allah satu-satunya yang disembah Jangan sembahkan yang lainnya ini tuntutan tauhid. Alasannya apa? Kok Allah meminta supaya hanya Allah yang disembah tanpa menyertakan yang lainnya? Allādhīkhālakum, wālādināmukablikum. Allah yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang sebelum kalian. Allādhijālakum al-ardāfirasa, was sama'ibinaa, wasalamilasama'imaan, faḥrājdimilasamaatriskalakum karena Allah yang telah menjadikan langit bumi sebagai hamparan lagu sebagai atap Allah yang merumkan hujan dari langit menumbuhkan pertumbuhan untuk rezeki bagi kalian ini semuanya hanya perbuatan Allah maka Allah tegaskan sembahlah Allah jangan sekutukan yang lainnya karena tidak ada yang berbuat seperti ini kecuali hanya Allah saja ini yang pertama yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala sering membantah orang yang membatalkan sesembang selain Allah, itu dengan alasan mereka itu tidak punya rububia dan tidak punya kesempurnaan sifat contoh ayusrikuna malayakhluquahum wa waihamba Allah apa kalian akan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan bahkan mereka itu diciptakan mereka itu tidak mencipta alias mereka itu bukan tidak memiliki rububiah mereka bukan sang pencipta mereka itu bahkan makhluk kok kamu sembah kemudian Allah katakan lagi hal taklamulau samian, apa memangnya kamu melihat ada yang setara dengan Allah Ta'ala Ternyata tidak ada yang semisal setara dengan Allah Ta'ala Kok kamu jadikan sebagai sesembahan bersama dengan Allah Ta'ala Ini kenapa Allah katakan la Allah lah sesembahan yang tidak ada sesembahan lain kecuali Allah Tidak ada sesembahan yang sebenarnya maksudnya Artinya seandainya ada sesembahan-sesembahan lain Itu sesembahan yang palsu Sesembahan yang tidak sebenarnya Kenapa Allah sembanyak hak Lail Asmaul Husna Allah itu pemilik sifat yang sempurna Allah itu pemilik nama yang paling indah dan Allah pemilik sifat yang sempurna yang memiliki sifat yang sempurna itu yang layak disembah maka ketika Allah menceritakan tentang kalau ada orang menyembah yaitu Isa kata Allah Taala Isa itu pertama, Nabi Allah menyuruhkan kepada, beribadahnya kepada Allah Lalu Allah katakan, ini keduanya Ya'kulani ta'am Isa dan ibunya kata Allah, keduanya itu makan makanan Habis menyebutkan tentang ketuhanan, ini batilnya disembahnya Isa dan ibunya pun juga tidak pernah meminta, tidak pernah ini memerintahkan menyembah dirinya juga. Bahkan Maryam adalah waqmo sa sidilah Maryam ibu wanita yang suci. Lalu Allah katakan kedua ini itu taam makan makanan. Ya pula nyataam. Awak kira kedudukannya pak antara menyebutkan ini sifat ketuanan sebelumnya pembahasan ketuanan kemudian menyebutkan Isa dan ibunya itu makan makanan. Lawang disembah kok makan makanan orang makan makanan itu yang ngapunten pasti nanti akan mengeluarkan kotoran masuk Tuhan mengeluarkan kotoran ini adalah bantan Allah artinya makhluk yang mereka ini enggak sempurna butuh kepada makanan butuh kepada yang lain lainnya kok oh, disembah enggak layak yang layak disembah hanyalah Allah yang memiliki yaitu kesempurnaan sifat Kemudian ayat yang dibawakan berikutnya Yang keempat Wallahu'l-khaliqul-bari'ul-musawbih <tuh> Lahu'l-asma'ul-husna' Dialah Allah SWT Al-khaliqul-bari' Al Al-khaliq Allah yang sang pencipta Sang pencipta yang mengadakan dari sesuatu yang tidak ada sama sekali itu hal pencipta Kalau kita ini bukan pencipta walaupun dikatakan oh, ciptaan Fulan Tapi bukan pencipta sesungguhnya, kreasi Fulan Kita menciptakan, umpamanya pencipta pesawat terbang Pesawat terbang ini bahan-bahannya itu sudah ada atau diadakan sendiri sebelumnya tidak ada sama sekali Sudah ada semuanya tinggal ngolah ngolah ngolah ngolah ngolah Kemudian ya ini jadilah pesawat itu pun juga sudah dilihatkan Allah Tuhan ada burung bisa terbang Bagaimana uh, lihatlah burung itu Lalu manusia membuat kreasi bisa membuat pesawat sampai bisa terbang Bisa kapal selam, ada kapal-kapal Lihat ini ikan-ikan yang menyelam di lautan Dan semua bahannya sudah ada Manusia Allah berikan akal Untuk mengolah apa yang telah Allah sediakan semuanya Tapi kalau Allah Sang pencipta langit Itu artinya sebelumnya tidak ada langit sama sekali Bahannya tidak ada sama sekali Lalu Allah mengadakan geres Itu namanya Allah Al-Khaliq Ini sang pencipta Al-Bari'ul-Musawwir Allah yang mengadakan Al-Bari' dan Musawwir yang membentuk sehingga membentuk rupa manusia, rupa binatang, rupa-rupa yang ada semuanya Allah Al-Musawwir yang membentuk manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya Lahul Asma'ul Husna Allah itu memiliki nama-nama yang indah nama-nama yang baik yang terkandung dalamnya sifat-sifat Allah Yusabdihulahu mafis samawati wal ardi Bertasbih Mensucikan Allah Semua makhluk yang di langit Semua yang di bumi Tasbih Bahkan sekalian Mensucikan Allah Itu Allah mensucikan dari semua kekurangan Tasbih dan tahmid Ini dua kalimat yang Nabi katakan Kalimatani Khafifatani faqilatani faftani filisan wa wa faqilatani fil mizan hafibatani ila rahman napa dulu subhanallahul azim subhanallah, subhanallah. subhanallah. wa bihamdi dua kalimat yang hafifatani filisan ringan di lisan faqilatani fil mizan tapi berat di timbangan tabaraka ni rahman dan itu dua kalimat yang sangat dicintai Allah yang Maha Rahman. Apa itu subhanallah azim? Subhanallah azim. Subhanallah tasbih dan tahmid digabungkan oleh nabi ini adalah kesempurnaan total. Tasbih itu menghilangkan semua cacat yang kecil apalagi yang besar Sehingga betul-betul bersih dari cacat Bersih dari cacat Ibaratnya stainless steel Stainless Atau katakanlah kaca Tidak ada kotoran setitik pun bersih total Bersih total Kincelang total Sehingga tidak ada titik hitamnya Walaupun sekecil jarum tidak ada Itu tasbih Sehingga Allah Swt ketika membersihkan ia ayat dari dirinya yang Allah bersihkan itu satu sifat yang berlawanan kedua sifat yang akan mengurangi kesempurnaan contoh Allah adalah dat yang masih hidup lawannya hidup namanya maniul mati Allah terangkan jangan diterangkan ini al Hayyul Lati Layyimul Allah yang masih hidup yang tidak pernah mengalami kematian maka kata Abu Bakar As-Siddiq waktu pidato di hadapan para sahabat yang sedang digoncang dengan kewafatnya Nabi yang mulia sallallahu Waktu itu Umar pun dalam keadaan betul-betul gelap juga sampai Umar hunuskan pejaknya dan Umar ancam siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat akan aku potong kakinya. Oh, semuanya gelap dengan meninggalnya Nabi. Datang Abu Bakar As-Siddiq Memastikan wajah Nabi dia buka ikan kafan Nabi, memastikan wafatnya beliau beliau cium keningnya Nabi lalu abu Bakar keluar menemui malu dan mulai pidato. Ayuhanas mangkana ya budur Muhammad dan faina Muhammad dan وَمَنْكَنَا يَعْبُدُ اللَّهَا فَإِنَ اللَّهَيُنْ لَيَمُونَ Wai manusia Barang siapa yang menyembah Muhammad Muhammad telah wafat Barang siapa yang menyembah Allah Allah badan hidup yang tidak akan pernah mengalami kematian Lada Abu Bakar sempurna baca ayat إِنَّكَ مَيْتُونَ وَإِنَّهُ مَيْتُونَ Ya Muhammad, aku akan mati Sebagaimana manusia lain juga mereka akan mati Wahai Muhammad dan inilah Rasul al-qurat mukabli Rasul. Tidak lain Muhammad itu hanya seorang Rasul yang telah berlalu Rasul-Rasul yang sebelumnya ada Rasul Nuh, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa dan yang lain-lainnya telah berlalu pula telah mati mereka juga kecuali Isa yang diangkat Allah, Allah akan turunkan kelak di akhir zaman. Apakah? Apa inmat atau putihlah yang kelap tumbala aku bingung. Apakah saniya Muhammad itu mati atau terbunuh? Kalian wajib minin akan kembali borat. Begitu ayat dibacakan oleh beberapa rasidik, seakan-akan ayat ini baru turun kepada mereka, padahal sudah mereka hafalkan di kepala kepala mereka. Tapi taluknya suasana seakan ayat ini hilang dari kepala mereka. Umar pun begitu dengar ayat ini langsung lemes Akhirnya Umar pun jatuh, enggak kuat menahan badannya Allah Al-Hayyu Al-Ladhi La-Yabun Allah hidup yang tidak pernah mengalami kematian Wal-jin wa-insu ya kata Nabi Sedangkan jin dan manusia mengalami kematian Kemudian Allah tidak hanya menafikan dari, tidak hanya meniadakan dari mati. Tapi Allah juga menghilangkan, meniadakan sifat yang akan mengurangi kesempurnaannya. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Terus? La ta'khudu'u sinatum wa la na'um. Allah yang hidup yang menegakkan segala urusannya urusan pribadi dan urusan makhluknya yang Allah tidak terserang kantuk apalagi tidur nek, sifat ngantuk dan tidur nisbatnya kepada manusia niku malah kesempurnaan sepa nek boten saketilem boten sak boten ngantuk boten saketilem niku malah mengke dipeteng sarjita berarti sakit dia ada kelainan tapi kalau sifat itu nisbahnya kepada Allah, ini kekurangan Allah betul-betul dibersihkan dari sifat kekurangan, itu tasbih Itu betul-betul total membersihkan Allah dari segala kekurangan Bilal Yul Nabuntan, orang ada yang tidak faham Bahkan seringnya dosen agama, tapi dari filsafat yang suka nanya-nanya kepada mahasiswa Allah kan makuasa kan? Ya katanya Allah kira-kira kuasa nggak membuat batu yang gede terus nggak kuasa untuk ngangkat. Ini biasanya dalam filsafat ketika ngajarkan para mahasiswa tanya pertanyaan itu. Kalau ini pertanyaan bos kalian, kalau dijawab ya salah, dijawab apapun salah. Allah kuasa enggak kuasa ya, salah oh Allah kuasa membuat batu kubur dia sampai enggak kuat mengangkatnya dijawab enggak kuasa salah ini yang salah itu pertanyaannya mila Pertanyaannya yang salah karena pertanyaan berangkat dari dia tidak memahami Allah yang bersih dari semua cacat dan air ada pertanyaan-pertanyaan yang salah Yang tidak perlu dijawab Sehingga tidak semua pertanyaan dijawab Bila pertanyaan-pertanyaan orang bodoh Pertanyaan yang benar Atau pertanyaan yang salah Yang salah bukan sekedar jawaban pak Yang salah juga pertanyaan bisa salah Sehingga tidak perlu untuk dijawab Kemudian Alhamdulillah Subhanallah wa bihamdi Subhanallah bihamdi, Alhamdu, Alhamdu itu mencakup semua pujian ujung-ujungnya, muaranya itu kembalinya kepada Allah. Ada yang tertekun, gomong, wuh, Masya Allah, wendah sekali, wendah sekali. Pertanyaan berikutnya itu, yang membuat keindahan itu siapa? Kembalinya pasti kepada Allah Ta'ala. Ada ibu-ibu yang sangat penyayang kepada anak Luar biasa sayangnya pada anak Semua dibuat tertekan dan sangat heran Pertanyaannya, siapa yang menanamkan perasaan sayang pada sang ibu ini? Tentu kembalinya kepada Allah Ta'ala Ada orang IQ-nya sangat tinggi 200 sekian Oh, sampai luar biasa jeniusnya Orang semuanya terheran-heran Pertanyaannya siapa yang meletakkan Ini otak dia sampai dia jenius punya IQ yang sekian Tersebut Tentu kembalinya kepada Allah Ta'ala sehingga Semua pujian itu kembalinya Kepada Allah Ta'ala Bun suruh Sambun Sambun kan Sambun Untuk sekalian Hukum ini manfaat Apa yang kita sampaikan dan insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang billah wasallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wasallam. Matur nuwun sanget nampun ten langaipun kan mriki sebab panitia warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, membenikan akidah, mendebarkan semua.